Få saker beskriver internets formativa ungdomsår lika bra som leken Six Degrees av Kevin Bacon. Internetleken som populariserade Small World-experimentet. Syftet var att med så få steg som möjligt koppla valfri skådespelare till Kevin Bacon. Färskt antal steg vann. Det tar i regel inte mer än två eller tre steg och det tar aldrig mer än de maximalt sex tillåtna stegen. När jag tänker tillbaka på mitt eget historieintresse så finns det en person som tycks ha samma mystiska kopplingar till historien som Kevin Bacon har till diverse hollywood -skådisar. Lite som en historisk hubb. Vem kan det tänkas vara? Alexander den Store? Nej. Julius Caesar? Nej. Den personen som jag mystiskt återkommer till gång efter annan är Francis Bacon, en engelsk filosof. Mitt historieintresse känns därför inte sällan som Six Degrees of Francis Bacon. I sex led eller mindre har alla historiska karaktärer någonting med Francis Bacon att göra. Ni får acceptera det som en sanning utan bevis i nuläget. För det jag egentligen är mest intresserad av nu är, går det att koppla Kevin Bacon till Francis Bacon? Och hur många led skulle det ta då? Kevin Bacon spelade i The Big Picture tillsammans med June Lockhart, kvinnan som var mamman i Lassie-filmerna för övrigt. June Lockhart spelade i Adam hade fyra söner tillsammans med Ingrid Bergman. Ingrid Bergman spelade Sean Dark. Sean Dark porträtterades av William Shakespeare. Francis Bacon föreslås i flera konspirationsteorier ha har skrivit Shakespeare's pjäsar. Ja, vad var det? Fyra led kanske. Världen är sannoliken liten men historiepodden är mindre ändå. Två stycken är vi här, Daniel Hermansson och Robin Olofsson. Musik på det! Ja, välkomna till avsnitt 35- för den som håller räkningen. Tror du vi kommer fortsätta hålla räkningen i längden? Det är ju för den här grejen att man ska välkomna som man gör det. Ja. Varför gör vi det egentligen? Är det för att säga att vi ska kunna säga... Lyssna på avsnitt 17 om ni är mer intresserade av... Jag vet av... inte. Vi kan... Ja, ska vi diskutera det? <laughs> Nej, det behöver vi inte diskutera. Jag, jag tänkte bara på det. Nu. Hur är det läget med dig? Jo, tack. Det är bra, hör du. Jag har inte förberett någon... För... Det behöver man inte förbereda på. Det är en vanlig, en vanlig hjärtlig fråga. Det är en vanlig mänsklig interaktion. Ja, fast vi har ju suttit här nu i en timme och försökt få mickarna att funka. Vi har ju pratat lite innan. <laughs> ja. Och då kan man tänka att eh, vi har avhandlat eh, läget. ja Jag känner mig något mindre frustrerad nu än vad jag gjorde för en timme sedan. Ja, eh, vi sitter fortfarande med en mick här. Vi har ju... Vi har införskaffat ytterligare en för att få bättre, ännu bättre ljud. Men då verkar det inte funka för tillfället. Nej, vår tekniksupport. teknikkillen, klarade inte av sitt jobb. Den sopan. Nu säger du. Men du gjorde vad du kunde. Vi, På... åter, vi återkommer i ämnet och, och, och, och kommer ha bättre ljud framöver. På tal om teknik har du sett, jag vet inte om det är på tal om teknik, men har du sett Netflix nya storsatsning? Nej, du har inte sett den för den är inte utan, men vad det kommer handla om. Mm. De ska göra en superfläskig tv-serie av Marco Polos resor. Mm -hmm. Som ska vara någon sorts deras slagskepp som tävlar med, med Game of Thrones och med alla de här HBO-serierna. Där Marco Polo fläskar sig genom ja, hans resor. Ja, det låter i, spännande. I, i, tra ja, i trailern var det mongoler och det var... Och då gick ju det och, Ja, det är ju Khan han kommer träffa. Vad tror du om det? Storsatsning av Marco Polo. Är det en bra idé för en tv-serie? Jag tror att jag får skaffa Netflix. Det här är min analys. Ja, jag tänker det. Vi får väl titta igenom den när den kommer och kanske kommentera den kort i något framtida avsnitt av Historiepodden. Ja, du var inne på... Eh... Shakespeare och hans tid här och Francis Bacon och, och allt som det här ska handla om. Mm, just det. Och eh, det var ju inte Francis Bacon som skrev Shakespeare-pjäserna. Det måste vi väl ändå slå fast här. Vi ska avfärda det, det direkt ja, alltså. det känns som det. <laughs> Vad han, grundar du det avfärdandet på? Bland annat på? på att han hade förskräckligt mycket annat för sig. Och det är ganska ovimligt att han skulle haft tid och också komponera ihop de här pjäserna faktiskt då. Mm, just det. Där det kanske inte är absolut starkaste argumentet, men det är, det är inte han helt enkelt. Nu har inte jag läst hela originaltexter från Francis Bacon heller- men jag ser inte riktigt liksom samma glädje och innovation i språket heller. Nej. Men det är inte där vi ska börja. Vi ska börja med att beskriva Francis Bacon- en äkta renaissansman, eller? Mm. Han är ju inte bara filosof, han är också politiker och hade ett liv vid sidan av sina filosofiska tankar. Politiker, jurist, vetenskapsman. Mycket av allt möjligt, ja. Mm. Och då lär man väl nämna lite om det också, kan man tänka. Ja, för eftervärlden har han ju mest känt för sin filosofi, men ja, jag tycker också det är rimligt att vi börjar med hans liv och den värld som han verkade i. Mm. Och det var ju i Shakespeare's tid bland annat. Och drottning Elisabeths tid här. Slutet på 1400-talet, början på 1500-talet. Eller 1600-talet. Slutet på 1500-talet, början på 1600-talet, ja. Så han tror jag. Nej. Ja, jo. Han är engelskadlig, högadlig och lever hela sitt liv kring hovet. Mm. Hans pappa var ju Sir eh, Nicholas Bacon. Han var en... Eh, ja, det var en eh, sprallig höll upp sig. Det kanske var ett starkt ord. Men han var en skämtsam och ganska lugn och sävlig herre. Som eh, var involverad med eh, drottning Elisabeth på det sättet att han var ju, vad var han nu? Stor ja, det är pampigt värre. Man håller alltså i stämpeln och mm. <laughs> det här av vaxet som man smälter på brev. Ja, men det låter ju inte så fantastiskt. men Det är <laughs> låter in... skittråkigt. Det gällde alltså att ha koll på den här grejen. För den skulle ju då stämplas på alla eh, statliga <laughs> dokument och så här. Drottningen ska skicka ett brev, hämta Nikolas, hämta Nikolas. Det är inte läget att, att bort den här, den här stämpen förstås. Kan du tänka dig det och ramla in hos drottningen Elisabeth bara Hör du, det var en liten, liten galley här igår. Den här stämpen kan ha ramlat ut genom fönstret och försvunnit där nere någonstans. i någon komock eller något. Jag säger inte att den är borta men jag vet inte var den är. Lord Keeper of the Great Seal heter ju det här. Mm. Han var en bildad och lärd hare, eh, som jag sa han var ganska lugn och sansad eh, Han grundade en massa olika universitetsstipendier och så eh, Men hans favorituttryck var ju, vänta lite så får vi skynda sedan Det var som du förstår han hade inte så bråttom allting Just det, saker får ta sin tid Bland annat så hade han inte så bråttom att tydligen utforma ett testamente som skulle uppta hans yngste son, det vill säga Francis. För det var inte som om hon bråskade med det. <laughs> och, och det skulle då leda till att det, det kommer att leda till vissa saker. Okay. Men sen hade han en mamma också, Francis. Och hon var ju då inte riktigt lika sansad. Hon var ganska otålig och nervöst lagd människa. Men också en lärd dam. Mm -hmm. Så hon kunde grekiska och latin och hon översatte många sådana här gamla kristna texter. Så hon ägnade sig åt sånt. Och när hon skrev brev till Francis och sin andra son, Anthony, så gjorde hon det där ibland på grekiska för att hon misstänkte postgången på den här tiden. Brevbäraren kunde få sig att läsa alla hemligheter. Det vill hon inte. Så att hon var också en renaissansman, trots att hon var en renaissanskvinna. Ja, precis. Och då har man ju försökt förklara Francis Bacons ja personlighet på det sättet att han har fått eh, egenskaper från båda föräldrarna vilket man får ibland. Ja, att han har då fått sitt oroliga eh, lynne ifrån moderns sida och sin mycket svaga kroppshållning också tydligen. <laughs> Medan medans, eh, den mer älskvärda och charmiga attityden kom från farsan då. Och den här begåvningen från båda. Mm. Har du sett eh, familjen Bacons Adelsvapen, adelssköld mm, nej. Den är väldigt rolig, det är en stor tjock gris Men det är väl väldigt passande <laughs> Jo jo För bacon har ju någon sorts rolig Konnotation för oss Att det, det är bacon, ja folk Tycker om det i maten och det är kul att säga Och det känns som lite Du äter ja. det på en söndag morgon Men det var väl <laughs> Visst ja Ett lite jättekul, finare hade. ord för gris Liksom Ja när lilla grisen var 12 år så skulle han iväg på eh, utbildning. Då skickade de iväg honom till Cambridge. Mm, vilken bra skola. Och man tänker ju inte att man ska gå dit när man är 12 år nu förtäckning. <laughs> Men där hamnar han i alla fall. Och där lärde han sig en del. Bland annat så började han ju avsky Aristoteles där och så. Och de här eh, tidiga eh, filosoferna. Nu mm. var inte England särskilt filosofiskt lagd på den här tiden. I inte. Det på det sätt som det skulle komma att bli sen efter Bacon i alla fall. Nej. Det finns det klassiska Bacon-citatet. Knowledge must be sought from the light of nature, not fetched back out of the darkness of antiquity. Mm. Att man ska inte ta kunskap från, från de gamla grekerna Vad fan visste de? Aristoteles, vem fan var han? Men så han kommer tillbaka från Cambridge med en avsky för grekerna. Och då är han 15 år och det är dags att ge sig ut i den stora vida världen- det vill säga Frankrike. Det blir han ju då skickad som någon slags ambassadmedlem. Mm -hmm. Och Frankrike är inte heller särskilt vetenskapligt lag. Det är inte där man på den här tiden prövar vetenskapliga metoder- och sådär utan Nej. där ägnar man sig åt intriger- och den här natten hade ju varit nyligen där man slaktade hejdlöst en massa motståndare. Det var mycket, mycket intrig helt enkelt. Hela landet var upprivet av religionskrig. Det här är ju mitt när protestantismen och katolicismen bråkar som mest. Mm. Och det sätter ju sina spår också på frankrike förstås. Så det kan vi ha med sig här att det är ingen tänkande era av något större mått åtminstone. Och vi kommer återkomma till det här med antar jag vart efter. Ja, det är nog rimligt att anta. När han är färdig i Frankrike, eh, 19 år, då kommer han att få ett brev där det står att eh, nu har gamle Nikolas gått och tagit ner skylten här och dött. Och eh, han glömde tyvärr bort det i år. Så eh, det har ingenting nu. För de flesta... Det fanns ju gods och så i familjen, men de var ju fiddekomis. Och det betyder då att äldste sonen ärver det. Och han hade ju en storebror. Så att Anthony hovar in ja, just det. storslammen. Den här eh, mycket sjukliga storebrorn som inte har gjort eh, ett smak för eftervärlden och brödman. Mm. Men han fick sitta på den här godsen istället. Och, och då är ju han helt ensam i, i livet på sätt och vis. förstås har förstås större möjligheter än vem som helst. Francis. Ja, han har det bättre ställt än en bonde mm. i, i England vid det här laget. Så är, men han har inga eh, egendomar att vila sig tillbaka på. Utan han måste ju nog göra karriär för att överleva. på något yeah. sätt. Men han hade ju vant sig vid eh, att leva lite fint. För det här gör man ju i adelsfamiljer på den här tiden. Så han hade ju levnadsvanor som inte gick ihop med sina tillgångar. Och därför tog han på sig ständiga skulder och, och så. Mm. Och det här skulle han aldrig sig vid För sen när han har in stora inkomster senare i livet. Så då ökar utgifterna på ett mycket obehagligt sätt också. Han kunde aldrig hålla debit och kredit i schack liksom. Nej men det där är ju... Han var inte någon ekonom heller skulle vi säga till hans försvar. Men annars är han så måste ju vanliga människor hantera privatekonomi med. Ja. Och det var nej, inte hans grej. Nej han tyckte att matematik var överskattat. Vilket är intressant med tanke på hans roll i den vetenskapliga revolutionen. Ja. Men det där kan man ju, ska inte gå in för mycket på det, men det kan man ju själv känna gärna. Ja, när man går från att ha pluggat och ha levt på de lapparna till att ha ett jobb med lite större inkomst. här. Det är bara att anpassa situationen. Köper vi lite dyrare mjölk, höjer hyran lite grann och man har ungefär... Du har inte lagt så mycket pengar på möblemanget och <laughs> Vad är det för kränk? Jag har, väl, har det väl förtjusande här? Ja, det är omtvistad du lärde. Men nej, det är jättefint här. Det är ett gammalt... Bord som noggrant tikt Och det kan ju vara dyrt då Men gud vad elak jag är <laughs> ah, Vi går tillbaka till Francis Bacon här eh, han, försö <laughs> han försökte ju då eh, Fixa ett jobb på något sätt Helt enkelt ja. Och det kommer mycket tid eh, att gå till här nu Och eh, försöka Dra i alla möjliga tåda och kontakter Och eh, skaffa sig ett ämbete mm. Och vad är det för period Nu som sagt Som han försöker göra det i Jo, det är ju dödning Elisabets eh, tid här, sent 1400-tal. Nej, 1500-tal. Ja, just det. Ja. Den Elisabetanska eran. Ja, mm. det är helt riktigt. Sent 1500-tal menar jag. Ja. Och hon var ju... Eh, ja, hur var hon då? Hon var ju en sån här som... I slutändan var ju en ganska snå laser. Men inte när det gällde att lägga pengar på sina gunslingar. En massa... Eh, Snygga karar som hon kunde styra och ställa dem Och de plockades runt henne rätt mycket. och Hon, hon, hon, hon plockar upp folk över ingenting och så höjer hon upp dem. Och sen om hon var tött på dem så kastar hon bort dem bara. Mm. Det, det sägs att hon tyste dem som behagade henne men hon spottar på dem som misshagade henne. Och, och så säger ja, ungefär som härskar brukar göra. Ja. Lekar med folk. Jag kan så lite om hur regenter var på 1500-talet. Men det kanske var standard att man gick omkring och kysste och spottade folk i ansiktet. Annars det, är det kanske är mer bildligt talat. Ja, det. för hon är ju en person som... Det finns en stor mytbildning kring henne. Hon hade i alla fall folk runt omkring sig som... Eh, hon såg till också att de inte skulle hålla sams. Så att ingen fick mer makt än hon ville. Mm. Fast, han var väl aldrig i hennes gunst? Nej, verkligen inte. Och han kom ju att och hamna dessutom i frysboxen Hjält vartefter. Mm. Och han kanske var glad att han, att han inte fick ett jobb var ett litet problem i sammanhanget till äh. <laughs> slut. <laughs> Okej. Okay. Alla tjänster som har alltså sakta går av sig till andra helt enkelt. Och det är klart att han känner sig besviken och förbesedd här. För han, det här är en väldigt självsäker person. Oerhört självsäker. Mm. Han ska ju då förändra hela världen, går han ut med uh, tron och göra, att han ska göra. Ah. Med sin vetenskapliga reform som kommer att vara hela mänskligheten till grann. Mm. Han kommer väl förändra hela världen också? Ja, men det är ganska ja, ditt och tro det. Ja, absolut. Man måste... han har några möjligheter till. Det där kan jag tänka mig ibland när vi slår igång inspelningsapparaturen här. Att man måste blåsa upp sitt ego lite grann och tänka... Nu, det jag säger ska vara viktigt. Och blåsa upp det till en sån nivå att det jag säger är avgörande. Men då, då har ju du ändå en tanke om att du måste göra det Han hade ju det ändå. Ja. Väldigt... Eh... Självsäker på det mm. Och eh, han, hade en, han hade ju en morbror som då var skevsrådgivare åt Elisabeth. Ja. Börgly, eh, den gamla herren då. Som eh, försökte... Du har fingrarna som Herman Lindqvist <laughs> <Berätta om det. laughs> <laughs> Okej, okay, då tar jag bort fingrarna. Får, får jag inte sitta jag vill? Ja, det, det är klart. <laughs> Berätta om den gamla herren eller... <laughs> Lord Börgliga Han var alltså då chefstudio Och då tänker ju förstås Bacon Att nu ska vi ju använda den här kontakten Och skicka ett brev till honom och säga att Mina vetenskapliga strävanden är ju lika omfattande Som mina borgliga Anspråkslösa Så han menar på att det här med Att handla och sånt och köpenskap Det är inte min grej men vetenskap Det kommer att revolutionera via allt här Men det här tänkte ju Börglig var en himla massa Bara påhitt griller som han hade fått för sig. Mm -hmm. Så han väger ju att ge honom en anställning. I ett annat brev så försökte han ju bland annat förklara bort den här högfärdigheten som han hade blivit anklagad för. För folk sa ju då att det här var en skrytsam ledare. Men då skrev han att det var inte alls hans största last. Utan det var ju ödmjukhet som egentligen var hans stora <laughs> problem. Vilket den här började förmodligen hade en annan invändning mot han genomskådar ju det här. Det är ett väldigt lustigt sätt att skriva Jag är för ödmjuk ja, Det är mitt stora problem. Vad det är bara där är ju ett problem ja. säga. Men han hade ju en annan inkomst men han var ju parlamentsledamot också. Just det. Och det här du in några kronor i alla fall. Och han hade gott om idéer och han var väl och han hade en idé om att han skulle medla mellan parlamentet och regeringen. Mm. Och han, var, han stod ju alltid på kungamakten sida. Det kommer jag också nämna här Ja, Jag har ju lite grann om hans liv nu som, som du märker. Ja, du har en stor ja, biografist. Det. Du får hålla igång här om filosofin snart ja. lite mer så ska jag säga någon, en liten tanke om det här kanske. Men eh, han ville alltså medla mellan kungamakten och parlamentet. Det här är ju då, det kommer ju spåra i ett inbördeskrig i mitten av eh, 1600-talet sen. Som mm. vi har avhandlat i ett annat avsnitt. Ja, ett ganska bra avsnitt. Det kan man gå tillbaka och lyssna på. Mm, eh, det kan man. Han stod ju alltså alltid på kungamakten sida, Men eh, för att han gjorde det så kunde han ju också kritisera kungamakten lite grann, tänkte han så här. Så han skickade ju brev till drottning Elisabeth och sa att ja vi kanske inte ska gå allt för hårt fram med de här katolikerna som vi vill straffa hur som helst och andra sekterister och sådär. Eh, och det tyckte hon så alls var någon bra idé. Hon ville göra som hon... Hon hade andra planer hade på den helt, fronten. det är helt andra planer. <laughs> Men viktigt, riktigt kärvt blir det när han eh, är i ett parlament, eh, man har ju inte parlamentet sammankallat jämt utan det är ju vid vissa tillfällen... Och då så har drottning Elisabeth idén att hon ska införa ett, ett gäng nya skatter. Och då kritiserar han. Parlamentet accepterar dock de här skatterna. Mm. Och röstar igenom det här i en majoritet av allt till och med. Men han står ändå upp där i parlamentet och säger Det här kanske inte är någon bra idé. Och då landar han långt ner i fyrsboxen. Och hon blir ju jättearg. Och därmed är det ju alla chanser till att få ett ämbete under hennes period totalt hopplöst. Mm. Och han inser ju att det här kanske inte var så himla smart. Så han försöker be om ursäkt och, och så, men... Det hjälper ju inte heller. Inga barn hjälper. Nej. När man har stött som med henne. Är räddningen då hennes död eller är det något annat som ska införa det? Ja det kommer, kommer att lätta upp situationen lite grann för honom åtminstone. Men det är en väldigt spännande historia som hände innan där. Mm -hmm. Den här Lord Essex, en utav de här... Är det också <laughs> Ja det är en ung eh, Lord som bara susar in i Elisabeths hov och tar både henne och alla andra med storm. Han var ju en vacker och ståtlig och mycket prattlysten herre som var tapper i strid och bildad och litterärt intresserad. Och alltså helt odräglig. Han hade inte det problemet att han var för ödmjuk. Han var ju en väldigt hetleverad person som mm. tänkte sig till skillnad från alla andra hennes gunslingar som hon hade och gynnade. De var ju mest någon slags dekorationer för hennes hov. Hon var väldigt svår att göra på det sättet att ibland vill hon bli har mothugg. Och ibland ville hon absolut bli blint lydd. Och, och läsa av vilken humör- drottningen var på just den här dagen- och inte allt så lätt. Nej, och läste man av fel- då eh, var man ju borta i leken. Och hade ju ingenting mer att göra. Så de flesta försökte ju bara- anpassa sig efter vad som kunde gälla nu. Men han var ju ganska- han, han hade väl mycket integritet och sådär. Så han hade ambitioner också. Den här Essex Och eh, hans planer var ju- att han- eh, det var ju mycket bråk med Spanien på den här tiden. Och hans idé var att han skulle misshandla ut och kriga för England. Han skulle bli ett stort namn i världen och sådana där saker. Hon blev imponerad av honom helt enkelt. Ja. Och mycket skärmad. Men han var ju också en väldigt egenkär person. Och fårfäng. Och hade alla de här egenskaperna som behövs för att få en hög post i det mm. 1600-talet. Och Bacon som nu har blivit nobbad av sin morbror. Som inte verkar vilja hjälpa honom. Vänder sig då till Essex och de blir polare. Och det är ju rätt bra då. Han, han skickar brev till honom och eh, sen så utvecklar hon någon slags vänskap. Och eh, Essex försöker lurka med att den här Bacon han är ingen eh, dålig snubbe ändå liksom. Kan vi inte ja, han har in? bra idéer. Kan plocka in honom på ett hörn här? här? Ja. Nej! Absolut inte tycker inte hon då. Mm. Glöm det. Där, där drar hon gränsen. För han var ju för förtussad emot henne i det här parlamentet. Essex ger ju också ett gods till, till Bacon där han ska få bo och, och ha det som någon slags inkomstkälla. Det är bara det att han har ju skulder upp över önen som de här han har, de, de snår ju det här godset från ganska snabbt. Men Essex försökte ju alltså, och även ekonomiskt, stötta den här Bacon då. Just det, han agerar lite mecenat till honom mm. nästan. Ja, han är hans, man kan säga att Bacon är hans skyddsling här. Mm. Sen drar ju de här eh, äventyren igång då eh, som eh, S6 lyckas eh, diskutera fram. Nämligen krig med Spanien. Ja. Och eh, det slutar ju i katastrof fullkomligt. Han gör väl någon lyckad grej där vid Kadis. Han har en militär framgång och sen en himla massa motgångar. Och då börjar ju då börjar hans stjärna också dala lite smått så här. Det här var på 1590-talet. Och dotningen börjar nu bli ganska gammal och knarrig. Och som sagt, de blir bara mer och mer snål med tiden också. Och Bacon, han hamnar själv nu i en himla knepig situation när Essex håller på att falla i anseende. Han har inga pengar. Han har precis återigen fått nobben när det gäller ett högt juridiskt ämbete. Okay. Dessutom har han av samma person som fick det här det här juridiska ämbetet. Han har blivit bäddad av honom också- när det gällde båda två fria till en rik enka där. Och hon valde ju då- den här snubben som fick det där jobbet. Ja, det är ju som, som det kan vara. Mm. Man tar ju den som har ett bra jobb liksom. <laughs> Fast så var ju rätt rik själv också. Ja, jag vet inte vad jag är på väg med det. Men han är i en himla knepig situation- och han har så mycket skulder- så han blir inbjuden helt enkelt. På någon sån här byhäkte. Okay. Och där får han sitta- en tid innan han blev utsläppt Så han har en ganska knepig sits här Som du förstår då mm. Sen när han kommer ut igen då, eh, Under tiden då så har ju Det uppstått en massa träter Mellan eh, s och drottningen också Som de ta tröttna på honom med här nu Han har ju nya planer Som han vill genomföra krigiska idéer. Men det slutar med att hon ger honom en, Ett gäng örefilar Och ber honom då åt helvete eh, Och eh, då är han också I frysboxen ett tag Tills den här bördlig går dör, Den här gamla torre gubben, okay. Som var ändå en nykter och sansad man. Till skillnad från den här väldigt eh, heltrevade S6 Som alltid hade nya idéer för sig. Och då eh, kommer den här eh, S6 tillbaka och... Eh, Uppmunten av Bacon så föreslår han att nu ska vi slå ner det här upproret på eu -land. Det är inte första gången det är på eu liksom. Nej. Det är någon slags kronisk upprorestillstånd där nästan. Så då får han den uppgiften till slut. Även fast han inte ville ha den. Han hade velat att någon annan skulle få den egentligen. Men nu hade det kommit till en situation att om han ville ha något inflytande uttaget så fick han ta den grejen och åka över till EU-land. Det är det... inte så glamorös Nej, roll att... alltså. Nej, det kan lätt gå till helvete här. Ja. Vilket jag är också. Och då är han riktigt rökt. Mm och ska ställas till svars för det här. Det kunde man ju räkna ut- att eh, nu måste ju någon eh, få betala- för det här misslyckandet på i u Någon måste också. ta ansvar. Här. Ja, huvuden ska jubla. Mm. Och då plockar man in jurister som ska lösa det här. Mm. Och Bacon var ju trots allt- förutom att han var parlamentsledamot- så var han också medlem i, EU, i advokatsamfundet. Yeah. Och det var naturligt att ta in honom då. Nu är grejen då att han, han känner ju till- hur SX funkar- och han vet också ungefär... Han har ju fått erfarenhet av hur drottningen fungerar. Han kommer alltså inte vara den som försvarar S6 Utan snarare vara den som då är åklagare här. Och det här har han ju fått otroligt mycket skit för. Av eftervärlden. Att han fäller helt skamlöst den här SX. Och lyckas då <skratt> propagera för att han ska helt enkelt dömas till döden. Vilket han gör också. Och blir dödad. <skratt> det är ganska otacksamt kan man väl säga. ja. Och han försökte sen och efteråt också försvara, så för efteråt så kommer ju sx eh, använda och dem och, och återupptas eh, och tas till nåder igen. Och då blir det jobbig situation igen för Baconen. Men han ser en lucka och antar tar den. Ja, för vi kommer ihåg då som sagt att han hade massa skulder mm. och här fanns en möjlighet mm. att kanske ta sig ur dem. Han blev inte jättemycket avlönad för det här ändå men han, han fick ju näsan över vatten utan ett tag i alla fall på grund av det här. Mm. Sen dör ju som sagt Elisabeth och hon har ju viskat då på dödsbädden att den här Jakob, kungen av Skottland kommer att vara den som är arvtagare. Mm, just det för hon har inga egna barn, gifter sig mm. aldrig. Och då är det Jakob den andra, den första. Jakob den första som tar vid. Och det, Året är då, eh, 1603. Då tillträder den här Jakob den första, James. Kallas han ju då i engelsk språkig litteratur. Ja, <laughs> Och i engelsk här. Han kallas James där helt enkelt. Han var väldigt populär i början. Han hade ju vant sig vid eh, skotska förhållanden, mm. vilket var väldigt knappa. Och nu har han då hela den engelska kungamaktens rikedomar att hantera. Det här kanske stiger honom lite ur huvudet då. Mm. Och han skulle visa sig vara inte alls en särskilt duglig härskare. Och han har ju beskrivit att han var i född då. Han kunde inte, inte fara och Han var upplöst upplåst människa. Det hade han blivit då antagligen av, av att han plötsligt hade så mycket makt. och hon han med de här underhuggarna och klanerna i, i Skottland. Just det. Att han var ful var inte det största argumentet mot honom då, Men han var väldigt eh, förstockad i sitt tänkande Han var ju en venezansmänniska på det sättet att han var lärd När det gällde eh, medeltida Vad man skulle kunna som en medeltidshärskare eh, Men det var ju nya tider här nu lite grann. Och eh, England hade haft ett primitivt jordbruk Och ett, man hade en medeltida förvaltningssystem fortfarande ja. Med skatter och grejer och samtidigt så hade man gett sig ut i världen och man hade fått igång industrin under Elisabeths tid. Så det fanns ju, det fanns ju verkligen ett för här till handelsborgerskapet började klättra uppåt för den här hierarkistegen. Ja. Och de var trötta på en massa saker bara annat de här kungliga monopolen som kom från medeltiden. Ja. Och hade man bara åkt över till andra sidan och kollat på hur det var i Holland så var det i princip en borgerlig republik då så att... Det... Det finns ju handelsnationer nu som växer fram. Mm. Och England är ju en sån då. Mm. Men då är Jakob en ganska ihärdig motkämpe till det här. Mm. Och det viktigaste för honom är att behålla den absoluta kungamakten. Och där har han stöd av vem, tror du? Bacon! Givetvis. Mm. Som då efterhand får ett ämbete också. Han blir faktiskt... Han blir sin papp som sin pappas storsilbevarare va? Ja, det kommer han bli efter 1617 1617. Men några år tidigare så har han ju mm. också... Blivit högsta eh, åklagarämbetsansvarig mm. i engelska rättsväsendet. Och han hanterar alltid eh, mål som kronan eh, indragen är. Och han har, det, det kan man ju tänka sig, det är hans löpande uppgifter då att hantera det. Men han har ju så förskräckligt stora andra planer. Till exempel så ska han. Eh, han ser ju spikan mellan parlamentet och eh, kungen, och den ville han ju då täppa till och få dem att samverka. Han har någon slags dömvision av vad en härskare ska vara, ja. som man hade under renaissancen. Så här fungerar den vise och handlingskraftige konung. Handlingskraftig Just det. Så fungerar inte Jakob, som han ville att han skulle fungera, men han såg aldrig riktigt det. Han var ganska förblindad av sin, sin vision av vad en kung skulle vara. Det är på ett sätt, det är nästan att man upplyst despot det där, eller, eller någonting att... Det ska vara en kung, men kungen ska vara på ett visst sätt. Mm, ja, men så var det ju. Han försökte trixa med något som kallar för den dubbla politiken. Det vill säga att han skulle alltså förena eh, kung och folk i ett samarbete för allmänna bästa. Han är alltid ute efter det här med allmänna bästa. Det kommer ju vara inom filosofin och vetenskapen. Mm, sen. Verkligen. Och i det här fallet så gällde det att han skulle utforma ett eh, förvaltningssystem och ett skattesystem som var modernt. Men det gick ju inte, det var ju som att bära vatten i ett såld det här. Alla hans stävanden och, och, och grejer som man försökte framlägga gick åt skogen helt enkelt på grund av att Jakob var ju så otroligt envis med de här monopolen. Det hade framkommit ett eh, förslag tidigare på att de skulle avskaffas så att eh, handelsmännen kunde hålla på med det där de ville. Och det skulle mm -hmm. gynna ekonomin förstås. Och så skulle man höja skatterna då. Det hade ju varit en bra idé för alla. Ja. Men nej då. Så ska det inte vara, för det var hans kungliga rätt för tusan att ha de här monopolen. Men han var lite, Bacon var lite blind inför det här. Han var lite naiv också, kanske. Kan man säga. Ja, för röd, mjuk. Det ska jag dock inte säga. <laughs> bland annat så är England byggt på sedvänjer mycket. Det finns ju ingen konstitution så, utan det har mm, alltid handlat om sedvänjer. Och vad Bacon hade som idé bland annat var att han skulle skapa ett enhetligt lagverk äntligen som man skulle få överblick på hela här gyttet av olika sedvänjer och så som Det... man kunde förebygga kommande juridiska problem Det är också en rimlig idé Det är mycket rimlig idé som inte går att genomföra på grund av Jakob den första <laughs> Så han har idéer som strändar hela tiden och kanske skulle han ha gett upp försöken att driva storpolitik och ägnat sig åt bara sitt jobb som eh, åklagaransvarig och eh, framförallt den här vetenskapen som man pysslar med så mycket. Ska vi dyka in i den? Ja, vi ska väl göra det. Just det, vi ska prata lite grann om vetenskapsmannen och filosofen Francis Bacon. Och ingen av oss har ju pluggat filosofi, det ska sägas. Eh, vi öppnar med det, så att det är... Men däremot finns det något som heter politisk filosofi. Det är inte det här dock. Nej, nej, nej. Du har läst politisk filosofi. Jag undervisar ju i det historia, så jag hoppas jag har någorlunda komma. Nu är vi inte som Francis Bacon, vi är alldeles för ödmjuka här. Men vetenskapligt, var befinner vi oss i historien då? För den vetenskapliga revolutionen är ju igång om änden inte är fullbordad Copernicus eh, har presenterat sina idéer som sedan Erasmus Reinholdt har använt för att räkna fram nya tabeller för planeternas rörelse så att kyrkans makt som, och kyrkans monopol på sanningen är ju inte riktigt vad det tidigare har varit Galileo Galilei är samtida Isaac Newton är inte på banan men William Harvey har till exempel presenterat sina idéer om blodomloppet så det är, vetenskapen pågår ju på flera ställen. Harvey var ju för övrigt Bacons läkare ja. Ja, det var han. Och det sägs att Bacon var helt ointresserad av vad Harvey höll på med. Mm. Vilket är lite spännande. Men vad är det Francis Bacon bidrar med? Om man ska hårdra tidens filosofi så finns det två skolor som konkurrerar. Rationalister och empirister. Rationalisterna som René Descartes de utgår från förmågan att resonera- Descartes har det klassiska citatet Jag tänker alltså finns jag. Det enda vi säkert kan utgå från är våra tankar. Våra sinnen bedrar oss. Empiristerna å andra sidan, de gillar Empiri. Observationer, stoffinsamling, data. Och Francis Bacon skulle man nog knyta till den empiriska skolan även om man själv i en känd metafor tar ställning emot bägge inriktningarna. Han säger det här att rationalisterna, de är som spindlar. De väver intrikata nät och de är vackra. Och, kommer, och kolla på kommer inifrån, Idéerna kommer ju inifrån dem själva Ja precis Att det kom, så Precis som en spindelsnäs kommer in inifrån dem själva Men empiristerna, de är som myror De går bara ut i naturen och hämtar grejer Men sen när de kommer tillbaka med det Så vet de inte vad de ska göra av det Det är en ganska, det är inte så mot mot myrorna Den här metaforen Men den framgår ändå på någon, Ja, nej verkligen denna. inte Jag menar det är ju, en myrstack är nog så intrikat De hämtar inte bara bara för sakens skull vad är då det bästa djuret? Eller insekten? Ett bi. Ja, just det. Eftersom ett bi åker ut i naturen... ...hämtar någonting... ...kommer tillbaka och gör något riktigt bra av det... ...gör god, god honung... Den har ju då både... ...ja, den har gjort både och här... Ja. ...den har använt sin egen förmåga... ...plus eh, behandlat... ...någonting utifrån. Mm. Så vad bacon vill komma fram till... ...är ett system eller en metod... ...för hur man, hur man förvandlar... ...nektar till honung... Och honung i det här fallet är väldigt mycket kunskap då. För allmänhetens bästa. Kunskap för allmänhetens bästa. Kunskap är makt är ett citat som ofta tillskrivs Francis Bacon. Även om det inte är helt klarlagt att han faktiskt är först med att säga det. Och den här kunskapen, den här makten ska handgripligen användas för att främja människors välstånd. Nu har du då beskrivit de här väldigt bra, de här som var aktuella precis strax före honom. Mm. Men i eh, sin storslagna och pompösa text som han eh, sen ger ut, där han då <här> mer talar om för att nu har jag kommit här för att fälsa eh, alla framöver med min metod. Ja, New Atlantis. Ja, den är ju, den lovar ju mycket i alla fall. <här> ja, det är en ganska grandios titel bara. Ja. Och eh, omslaget också ganska <laughs> grandios, där ett fartyg ger sig ut mellan Herakles stoder, väl, ja. ut på havet, för eh, världen är mycket större och mer omfattande än vad de här korkade eh, filosoferna tidigare hade tänkt sig. Mm. Och därför tänkte jag då berätta lite vad för kritik han riktar mot dem, för den är mm. väldigt skarp i kritiken mot alla föregångare i princip, ja. utom möjligen naturfilosoferna. Vilka var naturfilosoferna då? Ja. Det var de som var före Platon, Aristoteles och gänget. Mm. De som försökte förklara naturen. Jakten på urämnet. Allting har ju sin förklaring i ett urämne. Det är därifrån allting har skapats, mm. tänker man sig. En Podukles, till exempel. Han, det är han som inför tanken om de här fyra elementen. Eld, vatten, jord, luft. Ja. Och sen har vi Demokritos som pratar om atomer. Att allting är uppbyggt i små, små, små beståndsdelar och de är ständigt i rörelse och så här. Man försöker förklara naturen helt enkelt. Ja, det är väl första gången man försöker förklara omvärlden utan att använda då religiösa inslag. Utan man, mm. man, man ska behandla naturen för vad den är. Och Demokritos har ju en del poänger. Det är Bacon hämtar mycket inspiration från honom. Mm. Bland annat så säger han ju att intet som är kan förintas- Just det. Energi som omvandlas. Just det. Inge, ingenting kan ju försvinna bara. Nej. Det bara omvandlas till annat. Och Demokritus sa också av intet blir intet. Ingenting kan ju heller uppstå ur inget. Det är ju djupa tankar det här. Ja, ja. det är ju det filosofia. Ja, och de gamla grekerna. De, det där med djupa tankar kunde de. Mm. Och då kom ju sofisterna. Efter de här naturfilosoferna så sa de Men vänta här nu. Allting bygger på sinnenas felmarginal. Eller tolkningen i sig av iakttagelsen e kan vara bristfällig. Det kan ju vara så att vi, vi ser en sak och sen så förstår vi inte det ändå. Och då kan det vara precis tvärtom mot det som naturfilosoferna säger. Alltså människans förmåga att uppfatta saker. Uh -huh. Och det kan man inte motbevisa. Och då är naturfilosoferna rakta. Och så seglar då sofisterna in istället- på arenan och tar över hela den här filosofiska idén. Och de bygger ju mer sina idéer kring människan och det utgår kring människan och själslevet och det, hur det fungerar. Mm. Till exempel den största där är Socrates som pratar om dygderna. Hur ska man leva? Hur ska man vara en bra människa? Sen Platon också och Aristoteles kör ju på det här med tankekonstruktioner mycket. Mm. Man kan förklara saker och ting med, med tankar och efter följer till de här skulle det vara till exempel då ja, Arkimedes och Euklides som skapar geometrin. Ja. För det är ju liksom egentligen skapade abstrakta saker det här med matematik. Sen kan man överföra det på verkligheten. Det är ett språk för att beskriva om världen. Ja. ja, men det är abstrakt. Ja, absolut. Man behöver inte egentligen naturen för att förklara naturen. Nej. Och det var ju Aristoteles en stor förkämpe för. Mm. Och de har skrivit mycket också om saker och ting som rör människan helt enkelt. Det är statskunskap och en massa sådana här saker. Man, naturen kommer i andra hand här. Och sen kommer då religionerna. Och de är också någon form av tankekonstruktion på sätt och vis. Och har människan i fokus hur man ska leva och så. Mm. Och försöker förklara världen Så är det ju. Den här medeltida filosofin brukar ju sammanfattas som skolastiken. Mm, och den, i sin tur om jag får bara säga ah, ja. okay. De tycker väldigt hårt på det här med grammatik, retorik och sen blir det lite ordklyveri tycker Bacon. Och eh, den, det, blir, den, det viktiga till slut är det vackra talet och de flödande orden. Och de, de är till för att förklara hur världen har uppkommit genom retorik på ja. något sätt. Att det gäller att med, med förnuftsargument förklara så här är min sanning Därför att det kan inte vara på det här viset. Mm. Ett känt eh, exempel är ju den här historien om det nu är san, När ett gäng lärda män diskuterar hur många tänder i munnen har en häst enligt Aristoteles som håller på bråkande där. Men ingen av dem kommer på tanken att öppna truten på en häst och kolla. Just det. För det skulle vara en period att man undersöker något själv. Mm. Det behövs inte om man har ordens. Makt i sin hand. Och det var ju Bacon en livlig kritiker då. Bacon överhuvudtaget hade väldigt svårt för ord och retorik som du sa. Ett annat klassiskt Bacon-citat är ju Ord är bara bilder av ting. Att förälska sig i dem är att förälska sig i en bild. Mm. Så att då är du, du är dig i en representation av verkligheten, inte i verkligheten. I mm. sig självt. Och det var ju den han var intresserad av, att försöka förklara. Det var den han var intresserad av att försöka förklara. Och oerhört säker på att han skulle kunna få fram en metod för vem som helst att förklara för sig själv. Och den metoden då? Ska vi dra den lite ja, kort? Ja, ja. Först måste vi iaktta fakta. Nedteckna dessa iakttagelser. Vi ska alltså samla data. Och ju mer data, desto bättre. Mm. Bacon har ju någon idé om att ju mer... Det, och det är väl en bra idé också. Men ju mer, desto bättre helt enkelt. Och här är det enligt Bacon mycket viktigt att vi inte tvingar på våra egna idéer på verkligheten utan datan ska kallt få tala för sig själv. Sen när man har nog med fakta då, då kommer regelbundenheter börja synas, alltså mönster kommer framstå. Orsakssamband ger sig till känna och då kommer naturens lagar framträda framför oss. Och då tänker Becker att nu är det lätt att man bara springer iväg och tänker att man har hittat en ny naturlag. Men då går han in och riktigt surar. Han tycker ju om det negativa exemplet nämligen. Man måste ju falsifiera saker. Precis. Tänk om det inte är så här. Vi måste ju testa. Testa det liksom. Ja, för hans favoritmetafor för att beskriva det här det är drömmar. Att om en person drömmer en, en dröm som går i uppfyllelse så är den personen helt säker att jag ...kan spå framtiden. Ja, mina drömmar blir sanddrömmar. Men alla drömmar som inte gick i uppfyllelse då. Så att de negativa exemplen... ...de är lika viktiga som de positiva. Men sen när man har all den här datan... ...ur de här regelbundenheterna kan man då formulera en hypotes. Och den hypotesen... ...kan sen prövas med kritiska experiment. Och om experimenten bekräftar hypotesen... ...då har vi upptäckt en naturlag. Mm det är, Så är det ju enligt honom då. Men eh, det kommer ju sluta i ett elände det här. För den här stora New Atlantis som du nämnde. Mm. Som sagt, den lovar ju bättre. Men han drar igång den här diskussionen om tabeller och försöker förklara orsaken till värme. Mm. Han samlar ner en himla massa olika värmekällor i snygga prydliga rader. Solstrålar. Det kan vara direkta solstolar eller indirekta, alltså reflekterande. Det kan vara bryxar och glödande lava och skluft, vanlig eld och upphettade kroppar, gnister från flinta eller <här> när man gnider saker mot varandra, kokande vatten, hästdynga. Han har ju massor med grejer. Och sen ska han då ställa saker och ting mot det här. Ja. Till exempel mot solljus eh, till ja. exempel. Det blir ingen värme av månljus, fast det är ljus. <här> Så Nej. ljus verkar inte vara nödvändigtvis kopplat. Han har ju väldigt stort, stort omfång kring det här. Och han angriper det på ett väldigt brett sätt, om man säger så. Ja, på det bredaste sättet som går att angripa och, det. Ja, och det, det, det vinner ju lite grann han kommer inte fram till något. Nej. Vilket han själv erkänner sen till slut. att han, ja, han tappar aldrig modet heller. Det är det som ändå är lite charmigt med han. han är så otroligt optimistisk och positiv. Ja, det gör ingenting det här, det är bara att försöka igenom. Han vill, ha, han vill också ska ha fler människor- som utforskar saker utin kring med honom liksom. Ja, han har en idé om Solomons hus som man kallar det. Att en vetenskapsakademi som är en idé han verkligen lobbar för. Och som kommer gå igenom senare efter hans död. Men inte i den varianten han tänkte att det ska vara jättemånga som jobbar på samma projekt. Och längst ner är det bara människor som går omkring och mäter temperaturen på hästdynga och på solstrålar. Och så sen högst upp sitter det filosofer och ska göra någonting av det här. Egentligen beskriver han ju en dator på något sätt. Att det han finns... beskriver väl en himla massa universitet kanske. Där kollegor finns och, ah. och även det här Royal Society som sen bildas. Där man utbyter idéer mellan varandra de här vetenskapsmän. Men de universiteten vi har, där är ju lite att... Det är inte att alla jobbar gemensamt för en grej. Utan där Nej. sitter ju alla på sin kammare. Du sitter där och... Men det var ju närheten närheten då man mm. kan prata med folk som är inne på samma spår. Ja. Och det finns väl forskarassistenter och sånt. Jo, men han hade ju vill ha tusentals forskarassistenter ja, under lite sig. O, lite oimligt kanske. Han har ju fått kritik för det där till exempel att han underskattar hypotesen. Att det är ju ett ja. väldigt bra grej att gå in. Kan det vara så här? Det var ju så de andra gjorde egentligen. Galileo som ser den här ljuskronan i taket på en kyrka som rör sig fram och tillbaka. Mm. Och då funderar han, ja, det här med rörelse hur kan det gå ihop då? Och sen så utgår han från den här ljuskronan någonting som har fångat hans intresse och utgår därifrån för att utforma någon slags allmängiltig regel. Och likadant Newton som får ett äpple i huvudet enligt, mm. enligt påståendet. Han blir ju då fascinerad av hur kan det komma sig och tittar upp och ser månen och börjar fundera kring månens bana kring jorden och förhållandet till jorden utifrån det här äpplet han fick i huvudet en enskildhet mm. så oftast som du säger så har man då sett utgått från det enskilda och sen gör man allmängiltiga eh, slutsatser men Bacon ville gå åt andra hållet som en stor teat istället yeah. och det blev ju för mycket för och det, här för, det första exemplet när vi går Från det enskilda till det allmänna Det är ju det som kallas induktion då mm. Och det andra när vi går ja, Från det allmänna till det enskilda är deduktion då. Och det var det han föredrog Ja för han tyckte att Det här med att gå från enskildheter Till, till alltså enskilda E-tagelser gjorde att man dog För snabba slutsatser mm. Han ville ju utforma en metod som skulle vara bergsäker Och han var lika bergsäker på att just han skulle göra det mm. Han har ju dock en... Han har ju flera förtjänster förstås. Bland annat den här med kollegieverksamheten tycker jag är en, en väldigt bra grej. Ja. Och han har blivit hyllad av massor med vetenskapsmän i efterhand. ju Framförallt bygger ju hela Hela upplysningsfilosofin på de här idéerna egentligen. Absolut. Isaac Newton var ett stort fan. Med empiri och så att man ska testa, experimentera. Mm. För det hade man ju inte gjort tidigare. När man var inlåst i sin egen tanke. Och skulle bygga allting in i huvudet. Nej. Och de som försökte testa saker och ting under 12-1300-talet. De såg ju nästan som någon slags trollkonstnär. Trolldom höll de på. Ja. De mystiska. De kunde man kanske ta benna på bål Så han är i föregångare i det här med... Experimenterandet. Men framförallt är de här fyra, fem, fyra är väl de här idolerna. Mm, mm. De är väl spännande ändå. Verkligen. Ska vi då vara sin? Det kan vi göra. Om man bara ska förklara vad en idol är först, att han vill ju komma fram till saklig eller ren kunskap. Så vad han gjorde var att han tog fram en lista över vanföreställningar, idoler som man kallar det. Saker som förleder oss i vårt vetenskapliga arbete. Det kan man ju tänka på när man tittar på idol, att idolum betyder ju falsk bild. En bild. Mm. Ja, Nu menar jag inte, det. det finns jätteduktiga idoler i det här idol. Så det var inte så jag menade. Men eh, jag tror inte, man, ja, man tänker inte på ordet betyder från början. Nej, det gör man inte. I vanliga fall. Vill du börja med en idol? Han ger dem lite fåniga namn, kan man väl säga. Eh, ganska gulliga namn också. <laughs> släktets, eller stammens eh, idol. Mm. Det är alltså gemensamt för alla människor. Alla har det här problemet. Nämligen att människor förnuftet dränger bilder och saker och ting. Vi tror för mycket på våra sinnen. Du vet det här uttrycket, det tror jag först när jag ser det. Ja, just det. Ja, men tänk om man är färgblind då, eller något. Då kan man inte tro på sina sinnen. Man blir lurad av sig själv eftersom man, man tror för mycket på, man har förväntningar och man har styrt av känslor i sina bedömningar. Mm. Och, och det här är allmän giltigt för alla människor, det ligger på något sätt i naturen att man, man låter sånt styra en. Det är en vanlig förklaring också när det gäller Bigfoot eller Aliens eller så. Jag vet vad jag såg. Mm. Grottans idoler. Då utgår Bacon från Platons grottliknelse. Och den är ju att det sitter ett antal fångar fastkedjade i en grotta. Och de ser skuggor på väggen från soldaterna som vaktar dem. Och de tror att de här skuggorna på väggen är verkligheten. Men istället så tänker Bacon att vi alla har vår egen grotta. Alla sitter i en egen grotta med sina egna föreställningar. Mm, så att det är våra respektive ryggsäckar, våra respektive föreställningar som påverkar oss. att vi måste försöka ta ett steg ifrån det. Och så, det här stämmer det, Ja, det är väldigt klokt. Och det är ju, de här grejerna har blivit hyllad för också. Mm. Bland allt annat mishmash och galenskapen och så. Men det här är ju väldigt träffande, måste man säga. Väldigt ensidig läsning. Man kan tänka sig någon som bara läser information och fakta från något håll då blir man ju färgad av det förstås. Och man lever i sin egen bubbla och kan inte riktigt ta in annan information, för man tror inte på det. Just det. Till exempel Targets äh, idoler. Ja, nu är det språket igen. Då är det språket, och det har vi väl nämnt lite. Språkets <laughs> makt över tanken. Språket är det som används när man utbyter information mellan människor, men det är kan förvilla en på villowägar. Mm. Man tror att man förväxlar språket med verkligheten ibland. Så är det ju. Och vi lägger ju alla olika saker i ord. Mm. Om jag säger hund, så har jag en bild i mitt huvud av en jättestor hund. Och du kanske sitter och tänker på en söt pudel. Jag kanske har en helt annan. Ja. Teatersidor, avslutningsvis då systematiska framställningar av världen men som egentligen inte är världen det lättaste sättet att översätta det här är politiska ideologier att mm. man helt enkelt fastnar i konstruktioner av sätt att se på världen Ja, jag tänker också för han kallar ju teaterns idoler mm. man låter sig luras av ett, någon slags eh, skådespel menar han nu ja. jag kommer att tänka på att folk stoppar medlemmar i rederiet, tv-serien på stan och trodde att de var skurkar på riktigt Ja men om man har sett mycket på en tv-serie och lagt lagt något konstigt hål i huvudet Så kanske man tror att de är så i verkligheten de här skådespelarna En ingift morbror till mig sa en gång att jag tycker inte om den här Per Morberg Ja Varför då? Han var så hemsk mot Helene Sjöberg Och då har han sett så som i himmelen Ja just det, han är ett riktigt svin Det behöver dock inte betyda att Per Morberg i verkligheten Och då har man ju lite hamnat i den här fällan Ja med teaterns ska idol. har sagt det, tänk på bacon. Mm. Men eh, han dog ju inte vid det och på emobes som exempel, utan istället att förr i tiden så hade man tänkt sig att planeterna var cirkelformiga. Mm. För det verkar ju som att de skulle vara där. Men det var de inte visade sig sen då verkligheten. Och likadant, eh, elden hade ju då de här gamla grekerna trott var ett grundämne. Mm. Vilket det inte är. Ja, eller bara de här elementen som du pratade mm, om ja. tidigare. Att all materia består av lätta eller tunga element. Och om de faller eller stiger beror på vad de har mest av. Du nämnde ju ideologier här. Ja. Men skulle man kunna tänka sig att han i den här teaterns idol är också sig att det är religionerna. Ja. Det är lite farligt att uttryckligen skriva det på ja. den här tiden förstås. Men han gör det kanske lite förtäckt här kan man tänka. För det är också... Förstås då tankekonstruktioner som har blivit pådyvlade. Ja. Och man har en bild av att saker och ting är på ett visst sätt utifrån det. Jag tror att det är nog en, en klok tanke. Det var just René Descartes som presenterade den eh, tanken. Men jag tror att Bacon också höll med om den. Att jorden var en maskin som Gud hade skapat, slagit igång och sen tagit sina händer från. Mm. Så att, att man tar lite avstånd från religionen. Utan egentligen göra det. Ja, han tyckte att filosofin och illusionen hörde inte ihop det. Jag sa nu däremot uttryckligen. Mm. Och de här medeltidsfilosoferna som hade försökt förklara sin värld utifrån... Ja, för det var ju så skol skolastikerna gjorde. Till exempel Thomas och då som tar Platons idéer om sinnesvärden och idévärden. Och säger att ja, men det Platon egentligen menar om det är jordelivet och livet efter döden. Det är livet efter döden som är... I det världen och vi lever i sinnesvärlden. Så att man utgår då ju då från Bibeln. På ett sätt som absolut inte Bacon gjorde. Mm. Nu har jag pratat en del om René Descartes. Och han dog ju som bekant av att drottning Kristina satte honom i ett kallt slott i Stockholm. Och fick, där fick han lunginflammation och dog. Det finns faktiskt kopplingar till hur Francis Bacon kommer försvinna. Hur detta gjorde liv. Du kanske vill dra det, lite grann. Ja. Det, kan vi, det var ju en snygg övergång där, ja. Det hände ju lite ändå innan där också, för han ska ju, han kommer ju falla från storhetstiden. Uh, what goes up must come down. Ja, lite så funkar det ju här. Han blev ju lord kansler bland annat. Mm. Det var en stor och ståtlig titel. Men han har lite otur här, för det dyker upp en annan sån här... De är väldigt irriterande, de här unga adelsmännen som seglar in vid hovet och ska ta över allting till dem En ny prätendent. Ja, precis. En ny, ung, vacker herre som är väldigt belevad också och charmig. med tydligen lika egenkär som alla andra som kommer in där. Och han lyckas då skärma den här Jakob istället. Som själv är otroligt egenkär med. Och han ser sig själv som... Ja, han, han tycker att han är... Den mest fantastiska kungsen Salomo. Apropå Salmo. Ja, just det. Jaha. Det höll ingen annan med om då. Men han, han jämför då den här nya unge herren som heter jag vi kan kalla för Buckingham. För det är den namn han sen får efter alla titlar och grejer som, som Jakob östar över honom. Han kallar Buckingham för min Johannes, Och det är väldigt högtravande jargon med de här två. Han är ganska fäck och oförskämd egentligen mot alla andra utom kungen den här. Det känns det som i alla fall. Men Bacon har ju alltså varit med och lyft upp honom från början också. Han har puffat fram av någon anledning den här Buckingham. Det tar ett tag innan han upptäcker att nu för tiden så måste man tydligen gå via Buckingham för att nå kungens rara. ja. Så han är en sån där som har nått väldigt höga nivåer. Och det blir lite jobbigt då när det visar sig att... Kommer ihåg att jag nämnde att han hade blivit... När han fria så var det en annan snubbe som fick eh, den här tjejen istället. Just det. Ja, jag vet inte om vi behöver nämna hans namn för det blir mycket namn att reda på. Ja. Men den här valen i alla fall, han hade också fått hans jobb så han jobbade med inom eh, juridiken. Men nu hade ju då Bacon seglat upp ett hack här över honom. Mm. Han kände väl för att hämnas, så småsint var han ändå tydligen. Och hitta någon detalj, han kunde liksom sopa bort honom med. Så här, bort med dig, <laughs> För att ha bacon också gift sig så vid det här laget så var han ändå gift men ja en väldigt ung tjej han, han fick fick aldrig några barn. Det där att han sparkar den här gamla rivalen det kommer att, kommer att visa sig att det kanske inte vara så smart ändå. Var så ran came around, liksom. För den här Buckingham han har ju då tänkt sig att eh, hans bror skulle gifta sig med den här rivalens dotter. Oh, Okej. Okay. Och det, det är mycket intryggigt som du har här nu. Ja, ah, men så, nu har Bacon gjort sig ovän med Buckingham alltså. Ja, det håller på att bli där. För han mm. försöker ju då för, förklara för Buckingham att det här är ingen bra idé. För han vill ju inte att den här i valen ska bli indragen i hovet också. Och, för han hatar honom uppenbarligen. Mm. Eh, och då blir Buckingham arg och ond på, eh, på stackars Bacon. Och då måste han ju köpa och barna och be. Och be om ursäkt på ett mycket underlånigt sätt Han hade förmåga att göra det totalt Och då blir han återtagen till nåder igen. Men du märker att det är mycket som händer nu på grund av vilka av Buckingham det har ja. ja, det slutar i alla fall med att eh, han blir som sagt återtagen till nåder och sen så kommer han då att bli den här lord kansler. Det är alltså det högsta ämbetet i hela det engelska rättsväsendet. Mm. Han är i 60-årsåldern nu tror jag. Och, och nu börjar han bli rätterik också. Ja. Han har, han har ingen förmåga fortfarande att hantera pengar. Han har ju också skulder som han stuntar i att betala. Mm. Kommer ihåg. Fast han har en hög inkomst. 70 tjänare, en massa skrivare som följer med han över allt vart han än går. Kuskar anställaren och han anställer folk till sin eh, fru också. Uh -huh. och så han, han slösar en del helt enkelt. Och det är lite läskigt med tanke på att allting bilar på en väldigt hög grund här. På den här Buckinghams vilja eller ovilja. Och sen har ju då eh, det här 30-åriga kriget igång. Kungen Jakob, han ville vara med och leka i det här. Han ville hjälpa protestanterna på något sätt. Och investera i en armé som man ska skicka dit. Det är bara det att hur fan ska man göra det om man inte har några pengar. För han har ju då eh, slösat bort en hel massa deg från att han kom från Skottland och upptäckt att oj vad mycket pengar det fanns i de här engelska skattkisterna och har och, inget effektivt sätt att få in mer det heller precis för han vill inte reformera <laughs> smak. Eh, så helt plötsligt inser han att han har inga pengar han måste tillkalla ett nytt parlament så han kan eh, dö in lite skatter på något sätt där. Mm. det är bara att parlamentet nu när de får en chans igen och samlas de tänker absolut inte eh, missa den här chansen och klämma åt kungamakten och kungen är villig att göra lite kompromisser till exempel kanske öka på en del monopol här. Bara vi får ihop till en armier eller sådär. Ja, men då måste han kanske offra några. Han, han står inne i parlamentet och så säger han, eh, håller ett tal då till underhuset, kung Jakob. Det är inte jag som var emot de här monopolen. Det var mina usla rådgivare. Det är de som ligger bakom allting. Och nu har du saken att den här i valen är en ledande. En av ledarna i parlamentet helt plötsligt. Mm. Och vems huvud kommer att rulla nu då? Jag tror Francis Bacon ligger dåligt till. Han ligger ju jättedåligt till nu, bokstavligt. Alltså inte, huvudet kommer inte rulla bokstavligt talat. För så, ja, det var inte helt omöjligt att skulle göra det i och för sig. Men han får ju krypa igen då väldigt underdånigt. Och be om ursäkt här. För man släpper naturligtvis fram lite anklagelser mot honom här. Mm, som var helt legitima. Han hade ju tagit mut där. Men det gjorde alla. Ja, men det är inte helt lätt att bevisa att han dömde utifrån ut de här mutorna. Nej, för det är ju det som är hans eget försvar. Ja, jag tog mutor, men det påverkade mig inte. Ja. En del av de här pengarna kan också ha varit som tack för att han handlade ärendet fort och sådär. Ja. Ja, jag försöker inte försvara korruption här, men det var ju väldigt vanligt på den tiden. Liksom. Och det var ingen annan som råkade illa ut för det. Nej, det är ju en maktkamp som han hamnar på fel sida av. Mm. Det är ju egentligen inte att han har begått något... Brott värre än vad hans samtida kollegor hade gjort. Man kan ju då tillägga att precis innan kungen har stått i underhuset och förklarat att han absolut inte ville ha, med, ha de här monopolen så har ju då Buckingham lyckats driva igenom att man skulle <laughs> ha ännu fler monopol. Bland annat så fick ju han och hans familj som han höjer till skyarna här nu monopol på att tillverka guld och silvertråd som var väldigt populärt i kläderna på den här tiden. Så det var mycket pengar att hova in mm, där. Okay. Så Buckingham har ju då skapat mer monopol istället för mindre. Så det är, och det är med, förstås med kungens goda vilja. För han gör allt som Buckingham säger. Så det är väldigt orättvist att anklaga Bacon för det här. För även om han alltid stod på kungamarknens sida så var det inte det här hans fel faktiskt. Han får ett ganska hårt fängelsestraff utdömt också. Sen efterföljs inte det så mycket. Nej för kungen kanske ändå hade något litet samvete långt in där Jakob ja. För det straffet är att han ska sitta i fängelse så länge kungen behagar mm. Men det blir bara en, en kort stund Ja det blir några dagar och sen ja. kommer han ut igen Han skulle också betala 40 000 pund i någon form av skadestånd till, det är rätt mycket pengar Det är rätt mycket pengar till staten Och det hade ju inte varit så kul att göra Nej. Men det kräver aldrig kungen in och det blir bara en bra sak för Bacon. För alla hans andra fodungsägare kan inte komma och kräva in några pengar. Nej, inte, kronen, nej, inte kungen nej. ens gör det. Så nej. det är nästan som att han blev räddad där istället. Ja. Apropå det här med hur han dog då. Ja, det tycker jag är kul. Eller? Det är ju lite, mm. lite roligt. Men det är ju, jag tycker att... Det har något absurdistiskt i sig. Ja, berätta då. Efter han har blivit avsatt då så beger han sig han hänger sig helt och hållet åt vetenskapen. Och hans sista experiment är att han håller på att undersöka hur frysa i livsmedel påverkar deras hållbarhet. Så han springer omkring ut i snön och stoppar en död höna full med snö. Mm. Och drar på sig lunginflammation och dör. Ja, det är ju något symboliskt av att det är så här han dör. Den här stackars Descartes nämnde innan. Ja. Han, han råkade bara ut för det där ändå uppe i Sverige. här det var kallt och eländigt. Men Bacon han var ute och experimenterade. Ja. I, och han skulle då se hur man kons kunde konservera mat på bästa sätt. Det var ju för allmänhetens bästa, naturligtvis. Som vanligt, när han skulle göra något. Och så slutade man att han istället. Men han, det tog ju ett tag innan han dog däremot. Så han skrev ju till skillnad för sin far ett testamente. Där han delar ut alla sina egendomar till höger Till mm. vänner och bekanta och så. Mycket lyckligt ovetande Om att han hade tre gånger så mycket skulder Som egendomar Det är också lite talande <laughs> för hans Totala brist på sinne för Praktiska saker som Som har koll på Pengar och, och sånt ja. Han var en teoretiker Han var en annat. teoretiker Och inte politiker heller uppenbarligen här politiska såpoperan som du målat upp här. Det hade jag inte alls tänkt mig när jag valde det här avsnittet. Men det, det var... Jag kände att det var mer min grej att hålla på och gröta ner mig och förklara filosofiska. Det gör jag gärna också, men det här är mer min grej. Ja, det var, det var väldigt intressant. Jag lär mig hur mycket som helst. Men jag tänkte, min avslutande tanke så här, jag förstår om någon av er sitter och lyssnar- och tänker att det här är väl skilt från samtiden. Att det är ett besynnerligt val att sitta och prata om en halvkänd engelsk filosof. Men jag tänkte försöka sätta det i en kontext som är intressant, i alla fall för mig. För hur vi ser på vår värld och hur det påverkar vårt agerande. Det tycker jag är en mycket intressant fråga att ställa med just Francis Bacon som utgångspunkt. Han är en av en stor mängd gubbar man kan välja att koncentrera sig på. Man vill ha en symbol för den tidiga naturvetenskapliga revolutionen. Varför då? Jo, för att kunskap är makt, makt över naturen det vill säga, makt som ska användas för människans välstånd. Ja, när vi får den här makten över naturen, hur har den makten då använts? För jag tänker att efter den ja, jordbruka revolutionen för 12 000 år sedan så är väl den industriella revolutionen, industrialiseringen, den största förändring som mänskligheten har gått igenom. Och genom att bränna fossila bränslen nås så in i helvetet så har vi kunnat skapa det samhälle vi lever i idag. På gott och på ont, vi har vårt eh, relativa välstånd, samtidigt så fick vi lite imperialism och vårt ohållbara resursutnyttjande. Och Francis Bacon är en favoritgubbe att diskutera om man håller på med miljöhistoria och med ekologi. Och det tycker jag är väldigt intressant. Vi har redan haft vårt avsnitt om Rachel Carson och den tidiga miljörörelsen- men det här genombrottet följs ju på 70- och 80-talet av en mängd olika teoribildningar kring miljön och kring resursutnyttjande. Och en sån teoribildning som är intressant att ta när man diskuterar Francis Bacon det är den som brukar kallas ekofeminismen. Och jag har tassat kring det här tidigare i ett avsnitt. Jag tror kan ha varit Marie Curie-avsnittet. Det finns två stycken historiker då, Carolyn Merchant och Evelyn Fox Keller- de presenterade på 80-talet en ny syn på Francis Bacon och på den vetenskapliga revolutionen. Därför klassisk vetenskapshistoria har framhållit den här revolutionen och Francis Bacons arbete som någonting i princip entydigt positivt. Den beprövade erfarenhetens triumf över vidskepelse. Det är det jag tycker, nu vill jag inte avbeta, ja, men. men jag tycker att det, det är väl det som är hans stora eftermäle och hur han har förändrat sättet att tänka på. Ja. Att man ska testa saker och ting i verkligheten och inte som man hade gjort i all evighet innan, förutom de här naturfilosoferna för 300-talet före Kristus. Mm. Det är ju så det går till när man prövar en, en, en, om det är en naturlag man ska testa. Funkar det här? Är det så här? Ja. Eller är det inte så här? Nej, verkligen. Det är ju hans mm. stora eftermäl och, och... Det är ganska... Jag vet, jag vet inte vad det skulle ska bli intressant att höra. Vad är på väg med det här? För jag tänker att om du tänker ge honom skulden för allt elände som, som som vi håller på med nu så är det ganska hårt. Ja, nej. Det är inte jag som ger skulden. Jag redogör ju för ett sätt att se på honom. Ja, Sen vet du... Men jag vet jag att du håller med säkert så jag. ja det vet jag inte. Den poängen som de har i alla fall det är att Francis Bacon och hans bihang, den svansen som följer efter förändra världsavskådningen från att se på jorden som en levande, omhändertagande moder till en maskin den vanligaste bilden var som jag sa att en klocka som startas av Gud och sen går av sig själv, och i en klocka kan man byta ut delar, i en klocka så kan man göra lite vad som helst men om man ser jorden som, en levande, som ett levande ting, grekerna hade ju gaia, den här ja, moder jord helt enkelt då sker inte det här med samma självklarhet. Därför att om man då tar ett exempel. I Sverige idag. Så är det väldigt lätt att få starta gruvverksamhet. Hålla på med provborrning. Eftersom vi vill ha mineraler ur jorden. Det är jobb. Det ger välstånd. Så att du behöver inte ens göra miljöprövningar. Det spelar ingen roll om, om det är på skyddade områden och så. Därför att eh, vi vill bygga välstånd. Det är till allas gagn. Och vi liksom värderar det över över naturen, över vissa liksom samhälleliga poänger och det är ju Francis Bacons filosofi man egentligen vilar sig på då även om man inte uttryckligen tänker att jag nu gör jag som Francis Bacon förordade men det är just den här uh, kunskapen makt, makt ska användas över naturen varför just Francis Bacon blir en favorit för ekofeministerna där hans ordbruk ofta det här då Eh, naturen har många hemligheter i sin livmoder som vi ska komma åt och så att han, han beskriver ofta naturen som något kvinnligt som då ska exploateras så att det är liksom ex, lite extra salt i såren men det är just det hur ser vi på vår omvärld? är det, liksom ett, ett skafferi? Är det en, en klocka, en maskin eller är det något levande ting? det är en fråga som jag tycker är intressant att ställa jaha Ja, det är, det är tänkvärt förstås. Du menar att det är med honom som man börjar exploatera för det allmännas bästa på något sätt. Ja, och det är intressant det där också om jag det ska bara kort säga om ekologin: att alla svenska partier till exempel har ju anammat det, den ekologiska retoriken. Men när det gäller krasspolitik, då ställer man sig på det här liksom Francis bacon sättet att tänka, man vill inte stoppa. Ja, till exempel gruvverksamhet då eftersom man vill bygga välstånd. Det är ju ganska ironiskt i så fall att en här som Bacon som, som står för en mycket konservativ hållning i mycket, han stödjer ju alltid kungavakten, han förstod sig ju inte på alls det här med den nya demokratin som fanns i England på gång och handelsmännens vilja där att få bort monopolen och liksom kunna handla helt fritt de ville ju ha förändring och det mm. var ju han emot för han såg att de kommer försöka beskära kungamakten och det får ju inte hända på något sätt. Nej. Så i sin tid i så fall så var han ju inte alls på, på de sida som du förespråkar att han är på senare då på något sätt. Är med på? Ja, jojo. Jo. Förstår du hur jag tänker? Ja, ja Absolut. Och jag skulle istället då kunna säga de här eh, upplysningsfilosoferna på 1700-talet som har hyllat honom så mycket. Mm. Voltaire till exempel. Han säger att Bacon är den experimentella vetenskapliga faden för filosofin och så. Och de killarna är med och tänker ut demokratin för tusan. Ja, det är de ju. Ja. Även fast då Bacon uppenbarligen var odemokratisk själv. Så han har ju gett upphov till, nu säger inte jag att demokratin att sig till för förtjänst. Men man kan ju dra det här hur långt man vill i så fall, en massa olika riktningar. Ja, man, som kanske är ganska på lösa på i slutändan. Ja, jag, det tyckte. kan det ju för sig bli. Man, det är ju många som har plockat russinen ur baconkakan så att säga. Mm. Ja, han var ju allmänt hatad avskydd på 1800-talet. Eftersom romantikerna såg ju att alla upplysningsfilosofer hyllade honom så mycket. Och de ja. hatar ju upplysningsfilosoferna. Och då måste ju Bacon vara skurken. Ja, men det är ju en typ av guilt by association. Ja, precis. Och det är liksom där det blir ofta. Mm. Men man får tycka vad man vill. Man får tycka vad man vill. Och nu kanske vi har tyckt nog om Francis Bacon. Och vi ska avsluta med att tycka till om John Dark. hat på det. Hatt på det. Hatt på det. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir det värre än Herman men, men, men, det, men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Du har Edvard Blom sagt sitt om saker och ting och nu ska vi säga saker och ting om personen som på. Juridiska äh, åtal. Ja, du, du sa under, medan Edvard Blom-gingen spelar så sa att vi ska ställa in för rätta. Men det och det gjorde, också, ja, det gjorde hon sån också. Två gånger. From Dark. Mm. Och du är tydligen hennes försvarsadvokat. Jag älskar Från Dark. Jag är så glad att få sjunga hennes lågor. Och jag är ju åklagare i vallåning, verkar det som. Ja. Jaha, då kan du börja med ditt försvarstal här då. För det ska bli spännande. Jag kan inte tänka mig en mer kraft. Full och karismatisk historisk karaktär. Jag vet inte om det finns. Och det jag vet helt säkert är att det finns ingen annan historisk karaktär som är sånt unikum som från Dark. Ja, men hon, hon går verkligen stick i stäv mot... Ja, vad gjorde som... hon som var så bra? Vad gjorde de som är så bra? Ja, det är väl en mycket legitim fråga i ja, om du ska se det med franska glasögon så dyker det upp dit. Fruktansvärt inbördeskrig som pågår samtidigt som engelsmännen också är inblandade. Och från ingenstans så dyker det upp en tonårig tjej och säger Jag har ett uppdrag från Gud. Jag ska leda Frankrikes arméer. Mm. och då måste jag fråga, tror du att hon fick uppenbarelse eh, från Gud? För sa, sa Gud så här Hej son, du ska fara Karl den sjunde till Reims så att han kan krönas där. Och då var han tolv. år första gången han till och pratar yeah. med Det är tyvärr, eller? <laughs> Ja, Är det här en fråga om jag? Ja, men det är väl en högst standard Det finns, Nej, det finns ingen. Det är mycket där det bygger på här så. Det är mycket det du bygger på. Alla karaktärer, alla karaktär, alla personer. I den här tiden är ju religiösa. Alla på något sätt talar med Gud. Det här... En... Nej, alla springer inte omkring och envisas med att få tilltälla till kungen. För att de har... Hon är väldigt påstridig här. Jo, hon är väldigt påstridig. Men det finns ju faktiskt kartlagt att det pågick en 12-13 sådana här personer. Som åkte omkring i Frankrike och sa att de var från ett uppdrag för Gud, från Gud. Men John Dark var den enda som de lyssnade på. Nu, ska, nu är min tur här. Nu ska jag säga <laughs> några saker. För det första tycker jag det är konstigt att... Gud tar parti för just fransmännen i så fall. För det andra så var hon ju schizofren uppenbarligen. Hon måste ju ha varit... Du måste ju förstå här att hon har ju något problem. Hon ju någon... Om hon inte har det så är hon mytoman. Och oavsett vilket så använder hon sig av någon slags klassisk mytbildning kring sig själv här. Och säger att hon kan göra mirakel och allt möjligt. Hon ljuger ihop historier om det. Och, och var hon inte mytoman... Då kanske det är så att hon tror på sina egna ord och hon har lyckats övertala sig till det. Hon kanske var skritskofin eller något. Hur som helst så trodde hon kanske på sina ord, jag vet inte det hon sa. Ja, det tror jag absolut hon gjorde. Ja, inte vet jag. Då var i så fall en blind fanatiker, fullständigt. Och eh, vi ska komma ihåg att hon är totalt kompromisslös. Fullständigt. Hon är hetsig, hon är oerhört hatisk mot de här engelsmännen. Hon vill se blod flyta, hon leder egna armier där massor med människor dör- Hela tiden, och det är hon inte ensam om man gör förstås. Men hon brinner ju verkligen för hon är ju på eh, de här befälhavarna när de inte anfaller och, och, och gör som hon vill. Och hon, är, hon har ingen militär taktisk eh, förmåga heller. Och därför så leder hon ju dem rakt i förlarvet mot Efter hon har fått sin audiens hos den franska kungen så undersöker de ju henne dels medicinskt för att kolla. Är hon verkligen en ljungfru som hon säger? Ja, det verkar hon. Sen gör de en lång intervju med henne. Ja, hon... Hon verkar ha ett uppdrag från Gud. Vad kan vi tappa på att skicka henne till Orleans? Och där så smusar hon sig in i den belägrade staden. Och som du säger, hetsar på alla. Vi ska döda de här jäkla engelsmännen. Lyckas med det. Hon har alltid en enda eh, strategi, attack. Gud är på vår sida. Hon blir sårad för er och hon är så jäkla modig. den här tonåringen står längst fram. Med sitt, sin vita baner och sin rustning. Blir träffad av... Pil, pilar och få stenar i huvudet så ja, vi hon fortsätter. gör det och spela på folks rädslor om, hon tänk, bygger om, upp dem. tänk om det är så att hon har rätt att hon är utsänd av Gud då kommer vi allihop om vi inte följer henne hamna i Dantes helvete det är ju klassisk typ sekterism det här att man hotar stenhårt med någonting ja och det kan man ju kan ju vem som helst falla dit för och särskilt på medeltiden Mm. Det tycker inte jag är en särskilt sympatisk dag, ärligt talat. Och, och, och hålla på så. Jag skulle säga det: att Hon lyckas ju bra till en början. Det är bara ett drygt år som hon faktiskt är aktiv. 29, sen så kommer hon ju dö 31, 1431. Eh, hon vill ju återta Paris också. Ja, och det är ju så en, ja, Hon fick en dag på sig, och det gick tydligen inte så bra att återinta <laughs> Paris på en dag. Slutligen blir hon inf infångad och satt inför rätta då. Och. Hon hon är så jäkla hård och så att... Hon vägrar ge med sig. Hon vägrar ge med sig. Och till sist så ska hon då brännas på bål. Och då säger hon... Nej, jag har bara ljugit. Snälla, jag vill inte dö. Hon erkänner att hon var mitt mål. Eh, de rakar av henne håret. Sätter på henne en klänning. Hon är klippt som en man och klädd som en man. Och nu ska du leva ett lugnt liv här. Och då känner hon att... Nej, jag har svikit. Jag kan inte fortsätta leva som en lögnare. Så hon säger... Vad jag gjorde, gjorde jag av rädsla för elden. Hon är en så jäkla genuin person. Oavsett om hon hörde gud eller inte så trodde hon verkligen på det. Och men den, hon, här hon är sjuk, men... den här obildade tonåriga bonddottern lyckas alltså leda nationen. Jag tar inte ställning mellan Frankrike och England men det är ju så otroligt coolt hennes livsöde. Dessutom så hade de ju 25 år senare en ny rättegång. Och då visade det sig att vad fasen hon... Hon friades ju där. Hon är den enda martyren i den katolska tron som har avrättats av den katolska kyrkan och sedan ändå tagits i den katolska kyrkans famn. Hon är en idol bland suffragetter och bland konservativa... Hon har alltså en av under, verkligheten. Under franska revolutionen så slogs alla olika sidor om att ha Jean d'Arc. Vi representerar Jean d'Arc. Jag älskar henne. Jag har ju lagt fram mina argument. Att hon har, antingen är hon ju svårt sjuk att höra röster i huvudet Eller också är hon en mycket ihärdig mytoman Eller möjligen en totalt blind fanatiker mm. Och men, det, det är jag, vad jag säger, nu får vi slå igång gången här Ja, jag håller med, men jag vill bara säga att alla på 1400-talet var religiösa fanatiker Ja, men alla, okej, okay, ja, nu att, dog vi igång gång-gången igen här Alla är ju inte så här envisa Vem, vem var engelsk kung? Henrik den femte Ja, i alla fall. Eh, han säger att jag har också ett uppdrag från Gud att ta Frankrike till exempel. Så att, så var det ju. Men om vi bara, nu gång gången har gått, känner du? Hur känner du för från där hon är otroligt modig förstås, det måste man ju säga. Och, och så. Jag, jag håller med delvis om sakerna du sa här, men jag vet inte om du gick in i rollen bara, eller om du verkligen tycker allt det här du sa. Nej, ja, jag tror faktiskt jag tycker allt det jag sa. Alltså... Jag är så kär i den här bilden av en 17-åring ja, det... som springer omkring i Orleans och, och bara hetsar på de här soldaterna. Vad sen nu kör vi! Ja, det är, jag håller med. Det är häftigt. Och hon blir ju sårad flera gånger och ger inte upp ändå. Det är ju ganska svårt att hitta den typen av kvinnliga aktörer i hon historien. Hon är ju typisk sån här amazon då. Mm. <laughs> Måste man säga. Ska vi knyta ihop säcken så? Ja, det gör vi. Om ni vill eh, göra ett uttalande kring den här hatten eller något annat så kan ni eh, skriva på Facebook och gilla där, Eller eh, använda hashtag HISTpodd på Instagram och slänga upp en bild på någon, någonting historiskt i er omgivning. Mm. Eller använda hashtagen på Twitter eller skriva direkt till oss på Twitter. Du heter Danne Hermansson, jag heter Robin Olofsson. Vi vill tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet Och vi vill säga Ha en fortsatt trevlig dag Hej då man. Hej hej